خیر الحدیث <سؤال> کتاب اللہ و خیر الحدی محمد صلی الله علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم با وزرخ قبل الحب دا یا منحرک کم افحاد جی اور دا کم تطیب چدے دا موفید و یاد اقارین یاد موتمتی دا دو دلگلی شوی کتاب یې لمن کېږي چې د ورسونکو بهلې شي به پدې دا احناف پنن باندې د امي جنایات سره او ترتیب واجب دي پیغمبره صلی الله علیه و سلم او ابو سعید خدری رضی الله تعالی راضي عنه بیا دې دې حرج هغه ته حرج هغه تقریب ته وایي شهداغا خروج صدر نه او دیمه عباس پروریت کې د خروج لار د می جنایت خو دلی طریق راپاره کتاب الله توصيه وکړه دغه نور خبرباربار دشي دمون وو ووا ووایه او تل جای مخکې پر انب باند دا ت شو دی خو په اصلالات دی شو باې نه سر به می اوخت به یورخ ک کو من او یو ځای راته حنا په دې باندې ځکنه پدې د یو دغه داوود باندې هغه باندې د علاقه په توګه د دې لپاره چې د د پارې مشرس لاړه غش شرط وایي چې را شر به د حکیکار زهور او دا احناف د پارې په دې کې خاطر کې تبعیضا د دې شریه ولقصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان کې داخېد کا انفه معنا دین دي او در ساده رسول مخه رااسو وخت مراد دین باندې د رسول الله تعالی نه نه حنا د فارغ نه دې کې اختلاف هم وغوړل د کسان چې په مشر راشي اختلاف یې اعطاء کا د تبلیغ او تبلیغ کومه مورخین ترخه خبره لګه مشكله لري پروت ده چې په کومه کومه دي معيار یې لاقن هو د رسول الله صلی الله علیه دا کومه موته و حبيبي کی يا عمره القضاء کی و دا مو خو کی خو ماير جي الله اسلام مشرف ٿي أو دي. نو اوڪو حجۃ الوداع کي نذر د مروا لقطري جي دي جي کو هاغن څنګه راجي نور الدين كريجي نو هل ڪي يا اوڪو نه باځي کې دې شي چې عمره ته زیارانه کیږي ا زه خدایم چې ضرورت نشته حدیث بالکل صحیح دی کو چاته غنيته نه معلومه څو کمېټو ایا د مروه لفظ په کې زافر غري دي نومو شويره خو مینا کې چې غلط کري حاجه ته لاځم کیږي او غیر مسلمو نوکو غیر مسلم دیجا استواریکی نویدی که حالی جیش دی و سو پرده قصر آقا دیوائی مستنیب تاوی موتاماتی چه قصر که بعد عمره باقیم او داری پرسیمی بعد عمره دې موږ غواړو ستاسو دکتور موږ غواړو او باندې عمره مَنا پيام کي جي سوجيو توء اتي زيارت نانوسان نفسي تو ول سمجھ پرا جيو تول سماج دل بې کله کولي شه رسول الله صلی الله علیه و سلم او کله می عمره کوو بار بار ما کې دا ویر بدا کې دا پاتیکل شوی دې توافي دې زو دا حای دې فاطمه غچ دې عمرت فتوخ دوا نه انتظار وکړي عام مختویات زموږ د دې کارونو د دې کارونو د دې کارونو د دې کارونو د دې کارونو د دې کارونو د انټرنیشنل ډایټ سره دغه وروسته دغه وروه په ځانګړي ډول په ځانګړي ډول که څه منقول هو مورز باندې او کوڅه ته اړید مخترالم نزايد وي نه عکين دائمی دری محرمه ذکر رسول درې محرم مسلم شوه دا ورځې د میشتي دکری او درې پنور تکې وره ها او دری دماغ مال ارادان حرم تصبيده د مصالنگ شوزه د شهاده بل ورکړې شولم نو ایام المحرمه شهر المحرمه بلده المحرمه مدن المحرمه نو اموال المحرمه و اراض المحرمه لکه هغه ته حرام دی وې نو مي حرام شو د دين نومدا یو بهرې ځه مولوت کوو چې دغه شانتي چې دغه شانتي مونږه ولکې ها دا حدیث ویل شهاله تر دې وروسته کفار یې د کفر کی کونه کفر کی جمع فریق ته کې فدول سمه سماته کی کړ دی او حششرم نوما حشره او د حریس نورو کې ماتم ویل وایه غاسو کو بلغه رجل حمید بن عبدالرحمن دعا یو <نظر> دا ابو بکر یو او یې نشه دې ځونه راته اللہم <سؤال> اشہد پر خیمت کی را تو پوچھ کی جی بے بشواہد پیشی او چھے این بیو امت ترسویلی دی نا اللہ تبقل اگوا شای چھے زب پیغامبری ممعکل امت ورسول بے بل شاہد پیشی گئی چھے قال الذي قال هذا وقال ايامرها الواجئ اعرضنا ما ننامي ومره قالوا وكفني من ذل و لا يمنعني غير و ودع الناس مबित په مینا کې لري ته شی شعر شي چې تاسو ته ها با رواني جناله وقاله دغه رمن دي په ماخ خوند ما ده ترتیب او مرااتب سمری ترتیب خو چې ری شوی ترتیب او د ترتيب په ملاحظه نن ما مخې نفسي حکم نما هلته په توبه نور افعل نور افعال ده او منه حد عیب تبع او دته مستقِل د امر منصوص خبر په شوی مستقِل وای دا جمرہ د وګوري خان اومیدو او دا اباتن ولاییده دا مونږ لږه او دا د مینا خاطر ده چې ده ترڅو حو دا مکر نه چې دا اوره جمرہ به ویښه ده په یو د سمانو د تسي بستون شې دعا ویو خلاص له نه ماروږه دعا ویو دې دې کې به دا دیمه جمرہ چې به دې بحثه نویشته به به دېستون شوم کېدو دعا ویو خلاص دا درېمه چې به ویښه لري نوم زه بے بسی درمان دعا بینه کوله و ای عدمنا قدر رسول الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و آله بښه دا کې د دې چې خړې ولې نه دا معنا ده دا خیتر څه دی دا مکه ده ها دا خیتر څه دی دا څه ده ولذلك حيا حكمه سوره صورت ها باب ما او حدا قالوا ورا تو الذي ثلاث تو دي قالات سنتذكر المتدعي والذي قالات سنعم وقالوا ذلك الذي يقول عالم من سوره آنه یا فصای دیشره تاریخی یا فضل نه ها اوه کبه په یا دې د مواد د لنډه راغلاست تیب و الحلق، این چیدوست را شود بخولن بعد رم من زمار شامل این خود دوان لیکن، تیب بعد رم من زمار والحلق، قبل ایفاده، تیب دقم اصدد، که تواف زیارت و مقاق و یسوخ و یویش، نیمات کن و خیر بیرد خوپحین ده جمروشتو لکیو پحین ده حق بینیشن، دنی دی خبر اصفت تالو خرال هاو، د لیکا دا په دې نو ته پوسه ائ تاسو دې ته حال وکړم خو هاه اخر نه اتوا چې یو خو لاي چې راوځي نو محاسبه متوی بد خام مر بنی کنانم مر توی دک یو زه خان وایم تاسو مرا کیدل بهی به ترابه دغه دې چې مه <تصالت> تاسو نه چې فلاح ای دا نه دلیل د ثبوت نه به مشي سره ولې څنګه تاسو نه ته چې راځي فلاح ای جان الله او وسم مکو باندې په تاسو نه هم مکو وای انا از مدینتی شاولی ابن عباس عیم نورتی من طعفت سمح آزتا ابن عباس وی تنکشرا زیب دازنانا خودمائن توافی صدر نده لازیم توافی دازیم توافی نده لازیم قول اوی لانا خود بی منستا خبروان جا من نشو قوله ون دعا قبل زیچ دازه قول پلی دور زیچ دازه قول خدا ریچی نادا انتظار کئی چې په پاک او شوا ته اوه ویدا یو کو عربی فاله <سؤال> میا باثی ماث شرم کوه فی ذا قدم تم المدینہ فصلو نو بیت پوس کوي فاو علماء قدم من سالو مسلم نو کو او کې چې دوی مسلم میته پوس کرے فذا کر حدیث فی جنشت دتلی شی فاطمه شان ته وصل شاګن چی بیا street doesn't I am I am. او نن یې نه بارک پلوکی په حالت ما دې رحمان دې تر رحمان دې د دې تويې باندې بس پدې غره کې تیرېږي شروع ورځه حتل کوی درته ها آپ تحم وتوی محام وتوی محاسب وتوی شیخ بن تعین وتوی خان تدرو خطی په ټیم په دغه دی ماجګر نو سره لو بیت توفیضا کولو به روانې دن لار پدې خروج پې تیر خاصانه مې نه او نو کمی تاسو یې چې په دا وخت د مې خانان د اندور او هیطات په څیر کوله نه نانسبغه سایل <سؤال> تییلی ته پوسکوونکی ته ښه دي خلاف موږ وروې د ځان میران او په چبا چلې ګو د رسول الله صلی الله عمل دا و او محاسبه مده قزي هو متبت حاولهم تفتحهم هم متمحله اقانش اتنو سکن نره رسول اللہ اسلام چدا کر رئیے ادیو واؤو سوالت تو بینہا ہوئی واؤو نزول بیزی توا قبرا این خلابکتاو نزول برخائن برخائن لگی زیر صلیقا ایجی بچہ اللہ حسن نزول بیزی توا خمکیتا تک دیر مکیتا نیجی وزیر زیتوا تدنی ملو کن او باد حاکرہ خمجنیتا او د بحثه د ملتکالې چې موږ سلی ذکر کړلې اې ځارہ ځه د دیو وینې او صدر د دیو وینې او صدره په د مدینې د دخول په وجدان یوو د مکه نه د وا په سپېڅلو وجو یوو څنګه به چې تاسو مدینې را دخول پوهنه تمہ کی خام <متازش> دی کہ ټول جو دامن دې کې دی کار کای چې ما <متازش> کین رسول الله صلی الله علیه و سلم په دغه نام وبحدی تر توافص مجنیدنی جی جی هم یی حالات فادتي ادلای ادلای ځوان دی کک ایاند موسم دا خو یبه دی او اسواق الجاهیجه دی دا په دې سبسا غطا منفس مری خو به دین دین ته کې جهیز ودان یا ادلای ادلای ځوان دی ادلای دا ورته حثی دیرې ته ویل کېږي اوس اما حاتم نفر تیار کې و